Bună ziua, dragi ascultători! Biserica ne învață că Mântuitorul s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Sfânta Scriptură ne spune că întruparea s-a făcut pentru împăcare și mântuire. În Sfânta Evanghelie de la Luca citim. A venit fiul omului să caute și să mântuiască pe cel ce era pierdut. Iar Evanghelia de la Ioan spune, pentru că Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin el. La opera de mântuire au participat toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. La botez, de exemplu, Duhului Dumnezeu se coboară luând formă vizibilă de porumbel deasupra fiului, iar tatăl declară iubirea sa față de fiul și bunăvoința față de lume prin el. În Epistola către Galateni, capitolul 4, versetul 4, citim că Mântuitorul a venit în lume la plinirea vremii. Unii s-au întrebat de ce Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în dată după cădere, ci numai după atâtea mii de ani. Dumnezeu l-ar fi putut trimite pe fiul imediat după cădere, dar aceasta ar fi însemnat ca omul să fie mântuit în afară de voința lui, lucru imposibil. Căci omul a căzut fiind liber și nu putea fi mântuit decât numai în libertate, voind el însuși mântuirea. Ca să ajungă să dorească mântuirea sa, trebuia să treacă vreme îndelungată în care oamenii se cunoască din experiență gravitatea păcatului și a urmărilor lui și să se convingă de neputința morală de a se elibera din robia păcatului numai prin puterile proprii și astfel să simtă și să dorească un ajutor supranatural divin. Rătăcirea religioasă și decăderea morală trebuiau să își ajungă culmea, pentru ca astfel răul să poată fi curmat din rădăcină. Sfântul Grigori Denisa spune, acela care, pentru a stârpi răul, a voit să se îmbrace cu omenitatea, așteaptă ca păcatul semănat de vrăjmaș să încolțească bine, numai după aceea, a lovit cu securea însăși rădăcina. Doctorul sufletelor noastre bolnave așteaptă ca boala păcatului de care este infectată natura omenească să se descopere de plin, așa ca nimic să nu rămână ascuns și nevindecat. Venirea Mântuitorului la plinirea vremii s-a făcut și pentru ca timpul, locul și împrejurările în care se va arăta el, ca și datele asupra vieții sale și activității să ajungă să fie cunoscute cât mai bine și de cât mai mulți, pentru ca mântuirea să devină un bun al întregii omeniri. De asemenea, venirea mântuitorului nu s-a produs imediat după cădere și pentru ca omenirea să aibă timpul necesar ca să se pregătească treptat pentru însușirea dumnezeieștii învățături, pe care avea să o descopere mântuitorul și pe care, fără o pregătire corespunzătoare, nu și-ar fi putut-o însuși. Așa cum se face cu ochiul unui om crescut în întuneric, spune Sfântul Grigore de Nisa, iconomul mântuirii noastre nu ne-a introdus în lumina cea mare a adevărului mai înainte de a ne fi pregătit treptat, pentru că El este îngăduitor cu slăbiciunea noastră, ca să nu orbim căutând deodată la lumina sa această lucitoare. Paralel cu dezvoltarea răului și cu întinderea stăpânirii păcatului, omenirea trebuia să facă un anumit progres printr-un lung șir de pregătiri și consacrațiuni, până când, pe linia aleasă de Dumnezeu, să apară Fecioara Maria, în care păcatul strămoșesc, deși prezent, să fie redus la o pură potență inactivă, prin a cărei curăție și sfințenie, cuvântul lui Dumnezeu să poată fi primit în rândul oamenilor. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!